Arratxalde honetzule, hemen gaude txingurriotak berriro zuekin. doxama arasi gara, baina ordu tegizu hauek oso gogorrak e, gitean zaizkigu. Eta presakaba gabiltza ere beti, beti berendu iristen geha. Eta bueno, hemen gaude zuekin, ba, Mariano, gaur et, etorri da, lagun berri bat, gorekin egotera, kaixo aito, erratxaldeon. Eta hemen e, e, bueno, ni nizuekin ere. Eta, bueno, hau ekizango dira, gaur jorratuko ditugun gaiak Enda bizi izango dugu aukera entzuteko e, Mikel egindako elkarrizketa bat. Mikel da Donostiako Abiadurako trenaren aurkako taldearen kidea eta berak kontatu dugu ekimenak e, antolatu dituzten Donostiaren inguruan egun hauetarako desarroizmoaren aurkakoak eta HTren aurkakoak. Eta bere ondoren e, izango dugu Julio dela Iruñako artxeten aurkako taldearen kidea. Eta berak e, itzein godigu eza urtegian gertatzen ari denaz, ez bakizue jende batzuk bere kanboratu dituztela. Eta ezaren, eza urtegiaren e, berrazkundearekin daukala ikusi guztiak, eta berak esaltuko digo ongiz seri den ango lurran eh eta horretaz aparte kontatuko digu ere ze ese e, bueno orain e, malin ari den gartatzen bezala ez joan dira era e baliabide estrategikoen villa e, baliabide energetikoak eta nola ba holako interbentzio e, maila geopolitikoan Gero eta, eh, gero eta gehiyo gertatuko direla hemendika orrera, e, baliabide energetikoak urriak edo urriagoak diren diren aurrian. Eta bueno, momento ez dizuegu musika pizka batekin eta gero gure elkarrizketatoi emango diego hitza. anti desarrollistak egongo dira egun hauetan Donostin. Bueno, eh hori Donostiakoa HTren azkatualdeak ba antolatut dugola zen bai hitzaldiak edo etabaidak eta hola ez ezan bueno biastean bat edo la eta dutzen ilabete hauetan ere hola. Ta pixkate le bat e, e, urtarrian urtarrian batixkate euskal baserriaren erresistentziari buruz Etorri zen Josu Gil, Baserritar gazte bat, eidartarra bera. Ta bera, kesken itzikun batetikola, bueno, asmozen e, solasaldi musikatuaz, ba bera gitarrakin kanta batzuk egiten ditu, ta gero ez da bai da zaboltzen du kanten artean. Ta ikusi genuen ere pelikula bat, e, inork ez badu ikusi, ba, bueno, goben da garria, hola, oso pelikula xinple, baino, da e, txorixak, e, galduta egozen nien. Zalapiskate Euskal Baserriaren, berez arra da, urretsu, zumarraga inguruko Baserri bat da, eta baserri karraizional bat, eh? familia bat, eta ikusten da nolako eragozenak eta zaitkasunak, eta pizkat nola biziraute nahi dien egungo baserriak, ez? Eh? Eta krebera erekin basurla hori hingenuen. Eta gero, ba, bueno, jonden astean ostegunean hingenuen alderantziz Euskal Iri baiari buruz ez? Pizkat guzti kontrakarria dena, edo, bueno, ez? Nola bait. Eta bertan, ba, bueno, handekal harrea, eto rizitzaigun, ezen berda, eh, handekal da, bueno, antzopologa da berez, baino, azkostartu ditu bete eta Gamarra izeneko Garikoiz Gamarrarekin batera ja dagoen dalalaus pa5 urte elengo duten e, helengo doble izeneko liburua ba. ta bertan egiten zuten e, ba, Liburu hortan ba, Bilbao gertatu den edaldaketa metropolitano guzti horren, ez? Eh ba, azterketa kritiko bat egiten zuten, ez? Nolabait Eta gerostik, e, ba, oartu zirela, ostia, biloko arazoa baino areago ere, ba, nola erakundetatik bultzatzen eri diren Euskal Iria delako ideia lurralde gita esmo metropolita hori, ez, nola bait. Eta orduan, ba, liburu bat argitaratu dute, Euskal Iria azuna, eta bertan daude, ba, olako ekarten kritiko bilduma bat da, ez, gai horren inguruan. Tapizkat, ba, liburu orkestu, eta, e, bueno, itzaldi bat ere eskein izidun, eta gero zaldi bat egin genuen, ba, gai horren inguruan. Batzitzik, ba, bueno, berak, Nabarmentzen zuen, nola, ba, Euskal Hidriaren iteia metafora bezala, xagak atera agian metafora literario edo ez, edo ilustratua ez, nola baita e, itekena, eta gero baurin nola baliatu duten e, instituzioek, e, Euskal Gobernuak eta kasu Kasuanetan, ba, egitasmo metropolitano, benetan lurraldearen e, oso ondatzailea, eksikat explikatuzun oso goi maileako lurraldearen planifikazioa undi hauek nola egiten dituzten, ba herritarren errealitatea e, erabate ezagutu gabe, ez, nola bai itorren Bizkar, ez? Eh, ari zuen aloko irudi bada gaue sartuta komunitate autonomoaren, ez? Kasu honetan irudi espazial bat i, eta orduan agertzen zien da, E, zona urbanoak argitzeriak ez, argiak eta ala melio, iduna ikusen zen ez, plano osoa. Zaten zuten, zaten zuten berkizikatzen zen, nora baita eskala hundiko urbanista edo lurralden planifikatzea leak, hor lurralde hala konsideratzen dutela, ose, izkutatua dago errealitatea, bendetan hemen biziaren jendearen errealitatea ez da gerio horrez, da lurralde bereintzat mai usbat bezala, eta bertan denga, ez gozien operazioak planifikatzea. ordun. Ba beno, bera kritika bat egiten zuen, eh? euskal iriaren... Barkatu, ba, momento batean, ba, de miurgoekin komparatzen zituen planifikadoreak, eh... eh? ez da? Bai, hori da, de miurgoekin... Bai, nola baitea, nire hori, nintzen, ezan duke hori, asko hori, herritarren eta herrien errealitatea nola baitea, eskutatua dagoen, uh -huh. planifikatu guzti horretan, ez? Eh? Uh -huh. Torrun berak ere, kero, gero egiten zuen, azterketan, ba, bueno... E, nola eta giri zen ere ba resistentziak sortzen direla. Ez mm -hmm. bere, kau, haidei dute kistonegita ez muamene, gero resistentziak esfontan edoak eh, ere, nola eta zan daitek jena herritarren eh, aldetik ez, ba, kado, berein korrentea unbi hori nola baita, da hortara makurtzen ez, ola bere ala ezakit nola esan. Mm -hmm. Eta, urdun um, ba, bueno, berako hori aztartzen zutela asko ez, gero bilo nero hori aztartu ementzuten asko ba, nora eh planifikazio ofizial hori dana gero gero egiten duen gauza askotan, ez ba ez, ez ulako denetan herritarren ba erantzunik jasotzen edo ez, erresistentzia gehi uzten ditue bai. Eta pizkatera eh aldez eh, esperantza erabixen zaun eta ez hori azterten duta pizkandako erakzioak sortzen ditun ta horren ondorio ere, ba, ez dala gauzatzen azkenian metropolizazio erabateko hori, ez? Kau, Euskal Iriaren ideia da, ez zuenez, zuen ez azken batean, ba, batibat hartuta Euskal Autonomia Erkidegoa, ez eh? parlu hortan jokatzen egin administrazioa eta atzen dodenen enpresa ondiak, eta ez zuenez. zuen ez, ba, iru-iriguruak iru hartu, nola bait, eta berein ingurunez, e, influenzia ingurune guztiak hartu eta dana, hiri bat bezala funtzionatzea, ez? Metropoli global bat bihurtuz ez? kanpora begira, ez? proiekzioan. Ba, horrek ere besteak beste eskatzen dula ba, mugikortasun era batekoa. Hau da ba, benetan hiri e, e, horrek, hiri horrek eta Euskal hiriide aurrek funtzionatuko au eskatuko lukela ezinbeko baldintza bezala hori mobildade kristorena ba, e, esparru guzti horren barnean. Ez, ba, ta hortanko H ardatzen nagusi bezala, ez dakatla ba, proitorren eraikutzan batxeeta derrig horrezko ba, aspigitura baddo bezala hipermobilidade hori movitzeko eta gero baita bat metroa dit Donostia aldeengora aipatuko duguna, baita beste maila batzutan ere hipermobilidade, eh e, hori dana funtzesko tema bat bezala. Adie ze aipatzen zen bukaeran ba fundazioak berak ere, zuzuko unibertsitateko fundazio batek, ala da, ba, ezin dala zuzmatu gurekin edo antidirroistekin inmialako ah. nauzketa ah. edo ez, konplikazio dutenik, teknike, ez, eztera kun debate sanizagon, ba hauek ere ateutela balantze bat Eh, nola baita, batua kuriozatzen, esaten zuen, eh, era bateko euskal hiri horrek eh, eskatuko luke, komplementariedade, mugiko hortasun, eta komplementariedade oso bat, ez? Nola baita, ez? Hiren harteko funtsioen banaketan, mm. eh, mugiko hortasunean, eta arlo guztioetan, horitzen horitzateke bat. Batzen batia horrek eskatuko luke, komplementariedade osoa, ez? Nola, gauzatutela proiektu oso hori, ez? Ba, gaur egun, kalkulatzen zutela 0,00 lau, <laughs> ez ezollo eh? la es la complementariedad ez? Eh? oso urrunto de la ordune eh, fundazio horrek eh, duzuko unibertsatekoak ba pantazentsula nolako resistentziak eta limitazioak ekitzen ari den ba euskaldiri negai edo horren eh, gauzapenan ba piston eh, oraindik limitazioak daudela eta bueno, bueno, dena den, bueno eh, zuen agintari politiko guztiak pasa direnak bai PSOE eh? PNV horren berdin izandala danak e eh, idean aguzio hori daukatela lurraldantolaketa aldetik, lurraldantolaketa edo zuntxiketa, eta bueno, oh, yeah. uh -huh. maki idean aguzio horren eh, hori daukatela buruan, eh, zan behiteta da, zaki. Bai, bai. Eta... Gian bai, uh -huh. beste zerbait ere, zaki, eta apreciatu zenuen, zaki. Bai, bueno, zu kontatu duzuna, eh, baitare, nik uste dut esaten zuela, eh, komplementari eta teori lortzeko, behar bezalako mekanismoa ja, martzan jarriko zituztela, ez? eta horren aurka, ba, jendearen erresistentzia sortuko zela, edo sortu daitekeela ezuk esan duzun bezala. Baina beraiek bultzatuko dute, beraien helburu hori betetzena, ez Bai, hori da, bai, orira, bai, bai, bai, zaten zuen, horren aurrean deustuko nire bezideana, ez ez, ba, erakunde kordun, ba, bai, ez, gehiago, haber zerregin dardeen, Aurreratzeko ideia ez bere uh -huh. topia esaten zuen, ez inutopia, bat dagoiz bat, distopia, dein nola, dein, baina, uh -huh. baina, baina, ba, oztanuntz, baina, urrazberriak ematen zaiatzen segituko ditela, eh, neskita? Uh -huh. Bueno, pa, uh -huh. ba, beste, beste adibide bat, ez nola egiten dituzten gauza, goitikan, eta herritarrak bat ere kontutan hartu gabe. Bai, hori, adieraz behirria izan zen, bota zitun diapositibetan, bai, uh -huh. ba, irudia, eta gero, du esaldiak, ez, nimenen esgoratzen, baina bai, piskatoria dira zineitzuen berak asiran, ez, ba, nola, hain goitik eta mapa ilun batean, ez, eske matean marrazen mm -hmm. dutela, herrien eta erritarba realidadak, ez dutela exititzen, ez, planifikazio horretan nola, bai, oso naharmenazen hori, bai. Uh -huh. mm -hmm. Bale, Mikael Osongi, bai, gian, nahi bali maduzu iragartzen aldi guzu, emendik aurrera, zebeste ikitaldiak egongo diren, Bueno, bat, e, datorren ladun batean, e, ehingo dugu, bueno, dezo de, de dientzia erengaiaren inguran, bi e, taier gehingo ditugu, eta lehenko izango da, datorren ladun batean, e, otxailako gehi daidu, haure kortsenea, gaztetxean, hau dago grosulia auzoan ez? Eta, bueno, e, onten izango da, resistentia metodoak. Pizka bat, e, bueno, ituizko solidario bat etorreko zaigu, ben mugitu pokila e, da ere, eta pizka bat, izango bat bat, ba... Ba, nolako metodoak ez, piskat, edezo bidentzia, aldetik, eta hola, ba, ze esperientziak egin dien, piskat, ze, ze bideez, ze, ze baudutan antolatu, ka, ze kintzan motak egin diren, eta piskat, ba, horren inguruko, ba, taier bat izango da, datorren larun batean. Eta gero, e, martxoak bederatzin, oza, bi aste gero go, larun batean ere, goizeko amaiketan izango dira, bira, kortxoanean, eh, larun batean, mm. e, gehiago izango da... E, beldurrak egin ditzeko eta hierbat ezela, horre, turreko zaigu bilboko eragozpen, konzientzi eragozleen eh, mugimenduko kide bat, mokeko kide bat. Uh -huh. e, da, pixkat izango bat, da hierbat, egiago, ba, holako ekintetan, ba, poliziaarekin aurrez-aurrez hau denean, e, zaki zer, ba, izan hori ditugun beldurrak, uh -huh. edo, um, zerke limitatzeneko, e, desurintziekin zetera askotan, ba, beldur bat dago, jendeari eragozpunik, edo, bentan gaizki basozen bezula, edo, uh -huh. ikson parte artea eragozten bizula, Ba, piskatu horrein inguruko, ba, taier bat izango da, nola gainditu beldurroiek. Eta baita ere, abogatu batek, eh, atxeten horrek laguntzen gaituen abogatuak, ba, piskatu gero ah, ikustu ilegaletik ere, ez, ba, bueno, azapen bat supenango ditu, Bueno, Pauli, se arrisku legalak edo ez eta pizkatori argitze aldera esegi. On, tenemos marcha eta la rumba eta beste marcha onderaz. Marcha beratzei bai. Eh, va espada Mikel argitu lekoa non dagoen, kortxonea gastetzea grosen, kalearen izena va norbait. Interesatoro bai. gain eta ez daki. ki. Bai, da, Indianoena Kalea, 16garren uh -huh. e, zenbakia. Zain dago ba, larramendi Ramendika aurindegia Sagues aldera, eh, Zurriolanen hondartzaren ba, azpian, eh, uh -huh. ezagun. Uh -huh. Handago ere okendo kultura etxea La Ramendika aurindegianeko ezaguna hor ba, dago, eh, ba, kalzada ateratzeko kalzada farra hartzen data Zurriola ikastola ingurutik adiatzen da Indianoena Kalea. Uh -huh. Osangi. Eta, bueno, orain, beste ekimen, bat etaz, baten berri ere man behar zenigun, ez da, Miquel? Bueno, eh, konzentrazioa igual, datorren astazkenean. Astazkenean, bai, da, estu. Datorren astazkenean, da, da? Azkenan, da no. bueno, atxete gelitu elkarrenak dituta, ingo dira konzentrazioak eh, Bilbon eta Donostian eh, derralitzaren delegazioen aurrean, E, Donostian dugu ki animatzen dugu horre albazua irune aldetik eta Bidaso aldetik ni orain animatzen bada hirmiltzen. Arratsaleko 7tan hemeningo dugu konzentrazioa, eh, handia, andia alderdia derren ez, badu ba horrego ba, izan nagusia edo deragazio nagusia. Ba berdan arratsaleko 7tan. izango da hori abiadroniko trenerako ba, diru geiagorik e, ez eta ta hori despifarraen orka HT elditu ez gutxiola bera ez. Uhum. Eta da, hori, eh, jakingo duzunez, jaudaritzen da, datorren haustengo, ba urrekontuak ez eh, da baidan bitu, eh, martxaren amabian ez eh, parlamentuan, ez, eh, onartuko hartuko ditu mm -hmm. ba berriak. Eta da, ba, bestan, abiedurondikoten obran egiten nahi dien, zarrastak eria, du, desplifar hori, salatzeko eskatzeko berez ez, eh, zonkateriago jatzeko, ez. Mm -hmm. nahizta, iragarri duten, Iri du milioi, ez, e, jarko ditula, aurre ditula urten ere jauzlaritzak, ba, gipuzkoako bergara eta donostia harteko kaso honetan, ba, obra horiek denak, e, ba, mantzentzeko, ez? Uh -huh. Bera, e, ba, bueno, hori da protesta, ba, artzelko zazpitan, azteazkenean, eta bilbon ere egingo dute. Zenbat milioi euro, eh? Hari da jaten hartzete. Nikal. Bai, bai, bai. Oh, lengo urtean, bueno, lengo urtean, Nafarroan gaztatu, ez omen dute gastatu baina zituzten un da ogeita mapiku milioi, uh -huh. Nafarroan. Uh -huh. Gaztatu omen dituzte bederatzi, bakarrik edo okerrezon seio, edo bederatzi. Uh -huh. Nabaridea Nafarroan, eh, esa, ba, bai, neko kiliko dota zaitasun ondia pasatzen ari eh, dela, ez? Geitzi dute la ritmoa. Uh -huh. Bai. Uh -huh. Gero, ff, e, bai, gizu, bilo gazte izatean fomentok, lengo urtean jarri zituen. egin Undan arroita mar, uzetzia milioi, eta mm. jolagetak, iben irudun dago arroita mar guztira e, milioi euro mm -hmm. e, atxetenen obrara zuzenduak zeden aurre kontuetan, ez? Bai, e, Gero aurten hemen, fomentok iragarri du e, murruzten ingo duela, uneko berrogeia, en ez mm -hmm. gozten hori zifra zintzen exaktua, unda goita mar, edo e, e, gomendute hor bil, bilota gasteiz artean, bai, e, ja, presioak egon dira, ez, bai, Ebaño haurlaritzak eh, esanaz hau gero Madridek ordartu duela, esan uh -huh. berak aurreratzen du diru guztietarita bat, no. baina orsondo baino nola Estatu espainarra oso ondo dagoen e eh? sozialquita ez duten dut ezarri gere, osea ba bai, no no, que bai. los bai. a toa pastilla. Bai eh? eta gainera aurreratzen diru hori, aurreratzen duten diru hori, si kredito bat eskatu dute diru hori lortzeko eta kredito horien ori, interesak norko ordaintzen ditu? O disei hiltz argitzen ari ez dena, uh -huh. baino desologo haurraritzak e, e, esan daiteke gaur egun arte igual euskaligorrekoan 2000 e, milioi edo gastatuko zituztela, e, asko da 2000 milioi, Jossos. baino egitasmoa dira 6000 milioi, bai. eh. Uh -huh. O sea, que hen dik falta 6 que vieren, eh, que Et, eta, kao, e, inizetar ditzen jarraritzak aurreratu duen, eta batik peso egon den asken urte erdi hauetan, sekulako ba, ahudikatu dute, Gipuzkoa, eh, berra batik idunera, bi milian nilo jinguru, ez, e, ahudikatu dituzte. Eta, ba, kao, guzti hori, kao, ezetute Madridak orren zinudameno, jarraritzak aurreratu dardu. Bai. Eta hor, kao, zeudezki bago, sorpetze kontu bat, ez, endeudamientu publikoaren zerbait, badago, baina ez argitzen argiten, benetan... E, <laughs> ez, nola eh, finantzizio hori dana nola idan eh, bai. funtzionatzen harttzen ez zakiten. Bai. bai gaur justo arratsaldean egonda eztabai bat telebistan, azpiegiturak eta krisia eta parte hartzaile batek az, a, aipatu du e, gaudela bueno, e, euskal Elkart, erkidegoak izugarrizko zorra daukala azpiegiturk eragin da. eta e, m, pertsona bakoitzari, langile bakoitzari Ba, pertsona bakoitzak duen zorra azgain, dira berrogeita amar mila euroko zorra. Erortzen zaio, pertsona bakoitzari erkidegoan. Azpiegituren gaztoak eragin da. Eta, bai, bueno, iruditu zait, zifra izan dela, bueno, ikaragarria. Bai, bai, al, bai, aldeotzatik... E, Ala ere jarraitzen duma, dute. Segurazki... Hmm. Bai, bai. Ala ere jarraitzen dute, ba, hortan zorpetzen ez, jendea, ikaragarria bai. Bai. Mm -hmm. Baina, kasi hurra eski, nik ezagimenean, zoska horrean zen atxeteren inguran atzala eratuko diak hausak. Oin arte ez, eta atzala eratuko lako, baina kriston diruta da, kopuruko izugarriak dida, baliabide publikoa den bezala zorketsaren bidez ari dela funtzionatzen, ezagiz er, hau, seguro, no, nizbait askine argitaratuko dela, ez, eh, maten ari den, ez egite, bai. Bueno, arduan, augustiaren aurrian, gure adostasuna erakusteko, aztazken honetan arratzaldeko zazpitan, handia kalean donostin, eusko jaularitzaren egoitzaren aurrian konzentrazioz, eta elkar eta oso ongi, Mikel eta orain ja, urrengo ekimenaren berri aldiguzu, favorez bai, ba bueno donostiako taldeak ere argitaratu dugu donosti aldeko metro buruzko txosten bat E, bueno, zabaldu dugu e, elbide askotara, alde batetik internet bideez eta ez aldegun gehien e, zabaldu dugu, gero postaz ere larazi dugu. Ba, da bat zuzenduta dagoela, ba Donostia aldea osoko, ez? Asi Hondarri Hirunetik eta bestaldera begira igual e, Basumai araño, es badere ez polida ba, metro egitas morrek eh banne hartzen duen lurraldea, ez? Uh -huh. Eta da ba seatzen hori helarazten ba, esos impersonales taldei, e, talde sozial, e, talde politikoei, udalei, diputazioari ere el, el arazi diogu. Mm. Ba, pizkat eztsungo zenuten, o sea, metroa, bueno, Cometroa e, da guri e, lana, eztotena landua dago, bueno, igual hobetu indarra dago, goz asko igual, es, e, garrantzi gutxi dute eta beste batzu falta dira, da saio bat, ez, mintzat, eh bere osopasunean kuestionatzeko, informatiboa eta kritikoa, ez, nola es. Bai zentan, bueno, Gajea ikusten dugu huri lan hau egiteko bultza da, sortu ziteke un abenduan, joan den abenduan hemen Donostian, eh antigun obrak aztekotan egon ziren, uh -huh. eh aztekotan egon ziren ja Donostia barneko, ez, hiri barneko, ba, metro egitasmo hori, ez. Eh, uh hori -huh. e, e, Gazko Jaunak eta, eh, bere azken asteetan zeuden, ez, gobernuan eta saiatu ziren obrak azten e, Bueno, elengo udala, eh, zerbitzuengu udalgo ez dago enean. Orduan sekulako pitotea sortu zen, ez, ba de no salatzen zuen inposaketa hori sekulako afekzioak edukiko ukuz, ukuz, zutela ober hauiek datu sen urteetan, ba herriko karriketan, trafikoan, zenbait esparketan, no bueno, ez dakite, sekulako afekzioak zitula. eta uh -huh. Orduan maila ere gasko aurrera eta orrak mentan e, abenduaren erdi aldera astekotan egontzien, eh, uh -huh. bueno, jartzituzten e, Ba, estakak, eta ja horre antigo aldean e, obragune bat azteko tokian, ez? Mm. Anjudikatuak izan zentien obrauei da irailan, eta bar, ez? Zenei zutia etxos konzumados, bueno, ez? Beno, ikusten duguna da, e, orduan, orduan, bultza, konto, oartu binen, zoe, ba, zegoen, sekulako izkan bila polemika ondia sortu zen urala eta jaularitzaren artean, mm. beno, erri mugimenduen aldetik, o sea, eta erritarren aldetik inolako erantzunik e, emateko gai ezginela, o sea, mm. Hori aldertetik, la leitxe, ez? Bai, etzegoen, e, inorketuen inungo irakurketarik egin, ez? Metroa zersu zuen, ez? Donosti aldean, orida. edo... Hori uh -huh. ba, da, eta gero, ba, ordu nasi nienkai aztertzen, eta, bueno, oi, ezen dena da, polemike hemen sortu bada ere, Donostian momentu horretan, eko, egitasmo askoze zabalagoa dela, egitasmo metropoliar batek, komarkala, uh -huh. ba berez eh, jauraritzaren egitasmoetan, zit esaten dute... E, da, sumaiatik e, esaten dute endaia, berez da, ondarre biraino e, metro zerrebitzu bat abian jartzeko egitazmola eh? e, mm -hmm. da, egitazmola bat donoski aldeko PTP do planteritural partial egitasmo horretan mm -hmm. planorret e, zenbatzen dute mila eundai durogei bere kostua jaularitza eh? mm -hmm. kaipatu izan du azpideun milioi, baina egia mila berruun milioi euroko e, beste azpiditura lan bat eta, da, eskualde honetan superportua, atxeterekin batera irugarren ahondienak, on, autopista esterio, horren ere plantzatzen zuten hmm. beldirik dagola gola horrein, ez? Hmm. Ola berriat izieta autopista, eta oik, ba, lau hilirateke benetan, hemen gure eskualde guztionetan, ereki asmo lituzketen, asfaitu da erraldoienak, ez? Uh -huh. Eta, hori, ez da inolako e, ba, ori, argumentazio horik du, ez? Ego alde gonda, ba, izkamila hori donostiko zentroan, baino faltan botatzen dugu benetan, E Argumentazio bat eta lanketa pi lanketa bat egite dahiion inguruan, ba, eta dugu uneago oso proposadela gero justo hain gobernu Euskal Jaulaitzaren aldaketarekin, uh -huh. ba, etorri daana horegidala haain bakize garraio zailaa esagertu dute eta sartu da lurralde planifikazioko saianeta inguru giro sailan, ez bai. eta be da ardu daduna da gaena, eta esan du. Bera e, gel, ez dago da alde, replantzeatzeaz hitz egin dute, superportua ere gelditzeaz, sekulakor reakzioak egon dira, ba, penude gipuzkoa didez, ez no, peitu daik estrategikoak direta. Etorkizuna. O sea, ez, ordein berein, halako kalapita bat sortu da, berein artean ere, baina ikitene hon dianen ere replantzatzeaz metroaz guk somatzen duguna da, Ko, historia jakinda ez fiskatere batzostenen egiten da nondik etorri den eta ze proposamen egon diren eh mm hitze -hmm. e, egiten haindia segurazki bai, hien den hostial de cuerdi presleude ketela, ba, lur gaineko metro lijero batean diurtzea. Mm -hmm. Ez, baina eskola mailako egitasmo guztiori, osea, ko, historia egiten badugu, ezakite azpimarragarriaren ez za e, bi gauza, ez? 2007 urtean duela bat barkuztuste E, aterazen e, informe negatibo bat donostian tranbia lokal bat ere buruz. Uh -huh. e, 2.000 bat garren urtetik jaularitzaren egitea asmoetan, zegoeden asmoak e, bai donostialdean, donostian, eh? eta gero txingudin e, trambia lokal batzuk eraikitzeko ikitzeko asmoa zegoen. Eh? Uh -huh. Baina e, 2.000 zertean atratzen informe negatibo. Eta uh -huh. informe negatibo horrek bestalde zuen soluzio gokiena zala eskualde osoan e, autobusentzako karril e, berezioiek, ez? Uh -huh. Bai hori proposatzen zen, eh? meni hori dena bai. albogaterak erditu da, ez? Eh? Hori albogaterak erditu da. Uh -huh. Trambiaren informe negatibo horiakazuten nean, bai. e, ordon PNV zegoen, Zoden Nubia López de Gereniu, Arantxa Tapia, PNV-ko, aurreko PNV-ko jaularitza, eh? garaia bai. zitz egiten ari gara, ba, e, erreakzioa berein eitzan zen, bueno, ba, eskala hundiagoko egitasmo bat diseinatzea. Do, ba, e, lokal mailan donostian, ez dan justifikatzen trambia bat, ba, kizon autobustarbitzua da olako, hemen eh? irigarnean, bai. Eba, gosen komarcal mailan horren eskala handiago batean berplantzeatzea gaitasmo hau eta hori lotzea topoan jadanik ematen ari az, ba, ba, e, ziren operazioekin. Jentagoa azpimarrigarria da ere, ba 2004 tal 4. uzetik hauda jaia, ba orain dela 8 uzetik edo, axiran topoan plantatzen tranpastezient desdoblamentuak, ez trenbidea bikoizketak egitea, ba trafiko frekuentziak erresteko eta hori dena. Baino apurka apurka gerta kinka gogorragoak egiten hundira euzko trenen. E, fijatzen badera ba, Eta egite, mm -hmm. indio paslaren abiz, aia horioko, ez, geltokia ikusten badugu, ez ikusi duzuen orion, ez, ba, orion egin dute tramo oso txiki bat bostou metro lucekoa, eh, kuna kun estazion elevada, ez daite, eh, bueno, desproporzionatua. Obra hori, eh, bostou metrotan hor, hogei milio euro gastatu dituzte. Eh? No. Eta, hori, e, e, nelsio, eskotrenen ekintzak ere, gero gogorragoak e, izan dira, albidez gero hemen hori gauzatu dere intxorrondo do, no, noain, loio latea artean, Ba, barriante berria iriki dute topoarena, ez? Jo, demen, egin dute, e, intzorron du azpitik, ba, hori izan dira, eunda piku milioi. Eta, oien hasi dira horrak, erreratik, e, alfara desbideratzekoan azpitik dana, eta hori dikoa, horeretako geltokira, geltzentro eraino, e, guztiari martxan dago, ez? Zadibiz, horrauek, ez? Ba, horre suposatuko du, loiolatik latik, errenteria eraino, milioi euro gastatzea berreundela horrogei milioi, Azpiritu da, azken batean, erabat berria sortzeko, eh? danak guztiz berria, eta metro parametro. Dan, danak zuterren egin, geltoki guztiak zuterren bai errenterian gauzara borda, pasaian, danak berriek todo zuterren en, en plan metro, no? Orduan, galo, hori ez, eh, gubakegu hori eh, metrizazioa, deitu izan dute hori, eh, toporen metrizazioa. Bai. Ez, 2016 hortaz. Orduan, eh, esan ezagun, ba, trambiaren informe negatiboa eta replantatuztenien a maior eskala... Bai. Eta lotzu zuten ere kon la transformazio esta del topo en metro, esik ja estaba en marcha, Ez no la baitesan daitekena, ez? Ai, baya, zi, tez, bai, bai. Uzumba 2008an ja eukizuten pizuten lelengo estudioa del metro de Donostialdea, ja ere hostias, ba Donostialde barnetik ere ez luzatuz, ez, hiri barnean satuz eta oraingo editasmori BSNVren aurreko godornuak kontzeptu eta diseinatuzuen. Eh, gero gartatu zen persoa iritsi Ernesto Ernezgo Iñaki Arriola, Eta Ernesto Gasko berezikia antzadenez, eh, lako eritxizenea bimbiak beharatziko maiatzan, euskitu zunka joi batean hostias, un estudio de metro por el centro de Donosti. Eta hori izkutuan egintzuten, Arantxa Tapia eta es, eh, no, la, la Luria, eta izkutuan vale. zukaten, eta algo que como, lo vamos a hacer nosotros, y en julio 2009 lo presentaron, eta grostik izan da un procedimiento gano Dehichos konsumagos, eh, acelerado, bai. eh, legurraketak, egin dituzte eta asko, ere bai, oza, parte hartze publikoa, erabatez, deusa, ez, eh, bihurtuz, eta barrez. Eh. Mikel Barkatu, segundo bat, eh, denbora bai. bukatu zaigu, orduan, bai. e, te, gai hau uste dudun naiko mamitsua dela, eta gian beste zaio baterako ere emango ligukena, E, bueno, momentuz daukagu hemen txosten bat ez, hogeita piko horri metro, metropolizaziaren inguruan, hemen ere guri ere dagokigu, bida zoatxingudi, ona inoekarri nahi bai dute ez, endaia eta ondarribira, e, guztiz e, berrantolatu edo alda, e, aldatu ez, e, orain gaur egungo euskotoren eta horrekin ordezkatu, trazak eta berriak eta guztiz beraz, Ba, bueno, e, momentuz hemen utziko dugu gaiak, bueltatoko gara, gai honekin, gure zaioan, eta e, badakigu honen inguruan antolatu duzuela mainguru badonosti negunagoetan, ez da. Zaten aldi guzu, noiz izango den, eta nun? Bai, horrengo zizugu zaztu, haigera, bueno, harremanetan jaltzen ari gara, ba, maingurua gombidatzeko, ez? Eusko treneko langileak, udala, eta dik, aber haien erantzunen zain gaude, Pentsatzen dugu martxoan egingo, eh? martxo erdi alderako edo horrela, ba, ikusten dugulako unegokia, ba, gizarte bai da, ez tabai da, erriekimen bat ere beharrezko dela, ezin dugula den autzi espektadoren moduan, ez, Oiz, eh. ez da, ba, meinguru bat, zentzatu eh, hori martxo erdi izango dela. Oso, no, Mikael, ba, zentitzen dugu, bueno, guain eh, bukatu behar dugu elkarrezketa eskermila, eta suertea ondila antolatu dituzuen ekimen guzti hauek ahoetarako. Haue Está ba, bueno. Hurrengo ba. larte. Vale. Chao. Miya ba, lareunta la roguita agu, mabico, uriaren ama agu. bian. Pastilla corre <tose> que kidalita Indicador que tuvo era una tal historia que sabo todo en Sarrasquen sentitzen dugu, baina baldin badaren e, abestia oso na zen, baina denbora joaten ari zaigu, eta entzun behar dugu elkarrizketa, argi utzi behar dugu e, zebra bidea magasinean egina e, izan zen, elkarrizketa hau, e, limoik, gure lankideak eginak, eta bertan Juliok, iruinatik, itzegin godigu, esan gertatzen ari denaz, eta gero, ba, gerra, e, baliabide energetikoen Aldeko gerra kolonial berri hauek, hauetaz, bale. Ba, berarekin, gutziko dizuegu. Eta garapen, zalekeriaren aurkako kronika hoegiteko ja, telefonaren bestaldean Julio daukagu. Arratxaldeon, Julio? Apa, arratxaldeon? Zemuz gabiltza? Ongi, ongi, tira, mentxe. Bueno, ahora berriz ere zaitugu gurekin hemen Garapentsalekeriaren aurkako kronika hau egiteko eta lenik eta ben e, eskatuko dizut eh ba, zeintzuk izango diren gai hauek aurkeztea. Bueno, ba, e, gaur hain zuzen ere hautatu ditut pare bat albiste, bata nazioartetik andatorki una, beste bat eh hemengua, gutxi gorabehera ingurukua. Bueno eh asteko nazerteko albiztie bueno, buenoez da horren altaz duela ilabete eh, bat eh, enteratu ginen hor eh, frantziako armadak eh, parte hartuko zuela eh, maliko invasizioan izan ere bueno azera batian Gure buruari guruari algaldetu genioan, zergatikan eta hortar, bueno, gero hainbat adituen e, txostenai begira eta izan dugara, eta hm, ikusi dugu argita garbi Maliko gerra honen e, eskuartzea, eskuartze militararen atzian, dagoela, ba, frantziak, E, Uranaren behar ikaragarria ez. izan ere Mali ez da ordo e, errialde ura hornnitua, baina bai ordea bere zea e, e, bere ondoan dagoen niger estatua. hori e, bueno, jakin behar da e, bueno, den seuretaki zue Frantzia oso dependientea dela uraniotikan, izan ere, bere eh, argindarraren euneko larogeia ateratzen dela zentral eh, nuklearretatik, eta haizu zen ere, eh, ikusi bila da, nigerrek eh, uran, eh, munduko uranioaren produ produkzioan duen eh, pisua ez? Eh, nigerrek du eh, este, mundu maian... Eh, Bigarren, bigarren produktoria da, ez? Eh, Austriatika, Australiaren ondoren, ez? Eh, eta esan bezala, ba, eh, Frantziak eh, momentu batian ikusi du eh, kezka hondiz, ba, ba hori, ez? Hor, de kortasun zea horta, saltza e, hortan hor dagoela nigerren on, e, o sea, maliren ondoan niger dagoela eta berak ikusten du arriskuan benetan ba hori ez ba, bere urataren hor ez eta orduan zere hindu ba, bueno, ba, ejertzito bialdu eta bueno, zipulako sarrazkiak eta bueno ja, e, giza eskubiden aldeko hainbat eta hainbat erakundek ja E, salatu dute ez e, Frantziaren intervenzio hau Benetan Baori ez ba oso dutsubait zaten ari dela tabar. Horre ikusten dugu eh Frantziak baduela bueno baditula ink e, kontratua badu enpresa ban nazioartekoa Areba izenekua eta bera dela hain zuzen ere Nigerren E, uranio eta ateratzen duena. ez Orduan, e, ikusten dainera uranioaren produkzioa nahiko kilikolo dagoela gaur egun mundu ja, bigarren urtea da produkzioa, munduko produkzioa, produkzioak e, bera egiten duela, bizan ere ja bigarren urtea da eta hiende asko, ja, aditu asko ja pensatzen du, agian Uranioaren, produziaren, e, gaiurra, gaiurrera iristen ari garela. E, hori da, hain zuzen ere, petroleak gertatzen ari dena. E, Petroleoak ja, jende asko esaten du, aditu asko esaten du, e, produziaren gaiurra ja gainditu dugula eta emendika horrera, ba, bueno, ba, produzioa, kalidade gutxiagoko petrolioa atea behar dut. Horregatikan frakin eta olako esploteazioa. Mm -hmm. Ba bueno, uranioarekin gauza bera gertatzen ari homen da. Eh? Eta horregatikan ain, energia nuklearretikan independiente diren estatuak nahiko kezkati homen da biltza, ez Ezan bezala, Frantzia, da, e... Bueno, dependentzia gehien duena eh, bakizue iaia hiruro geizenral nuklear dituela, pentsa Estatu Espainiarren bakarrik zorzi eh, bat daudela, zorzi eh, generadore eta eta orun barregatikikan izan da ez, ba bere, bere interventzioaren E, arrazin agusitako bat, ez? Uh -huh. e, eta inolaz ere, ez, islamisten aurkako gurutzada izatea, eta baritzea. Gero, ezan beharra dago ere, honek e, zerpensatu ematen duela, ez? E, izan ere, oain arte, gerra gehienak eman izan direla petroliu, plata petroliu eskazia edo petroliaren, E, kudeak eta delata haizutzen ere ba, azkeneko urte hauetakua ez, bai Irak bai Iranen bai olako estatuetan orain esaten da asko eta asko esirian ere halako zerbait gertatzen ari dela agian igualez produksio, petrolen produksio, baina baita ere Eh, hainbat eh, ustegietatik eh, pasatzen direla gazobidiak eta eta pasatzeko dutela ziliatikan Libian ere gertatua, baino lenbiziko da alako uranioaren e, uranioaren gatikan lenbiziko gerrateak guk dakigula gula bederen, ez? Baina zerpensatu ematen du, izan ere badire gaur egun oso-oso elemento importantiak eta oso estrategiko oso estrategikoak direnak eta oso eskazak direnak eh ba beste, a beste ba, bueno ba litio, zirkonio, tusteno eta holako elementuak gero ta gehiago erabiltzen ari die eta produzioak oso oso txikia da eh mundu mailan ba bueno koltanekua agian eh, eh ez koltan bakizue ba, asko erabiltzen dela gaur egun E, erabiltzen ditu e, zeha tresneria informatikua eta gillen bat e, zeha mugiko retan, asko erabiltzen dela eta horregatik hankongoko gerra orduagoela urtek eta urtek e, inongo konpon bideri gabe e, ja bos milioi e, persona hiligin direla. Eh, kongoko gatazka armatuetan eta hain zuzen ere koltanen gatikan, da, hain zuzen ere eta beste elementu eh, preziatu en gatikan, ez? Ba bueno, ba, ba gure mm, kezkada hain zuzen ere elementu oiek eh, nolabait eh, kuratu alizateko eh, segurazki hemendik aurrera oso ikuak izango direla alako gatazka, ez? Ba, falta dela tuxteno eh, Eh, asko ba, bueno, ba dugu e, estatua hau edo falta dela elikio edo falta dela eh? eta ordun oso izango direla uraren eh bezala ez ba jende askokia esaten du ura e, gerota eh vale e, prestitu eta, eta gutxiago dagoela, eta ordun ur ur e, garbia denute e, ur urzikinazko dago baino eh gero ta zikinago uzten garelako, ez? Baino eh alako escena toki hain urrutikuaren aurrean egon gaitezkela, ez? Eh, ba, gerrateak zabalien direla edo zein elementu falta de lata. Ez daztu biar, oain ez dugun bezala xe, ba, holako elementuk mm, eh, nahiko gertu egon ditezkela ba, uh, piko oietatikan, ez? Gaiur oietatikan, elementu gaiur ez? Eta hori... Gertetik, eta, bueno, beste, bigarren albiztia, eh, modul borrian esanendut, hain zuzen ere, ezako urtegia haunditzearen ingurukua da. Hain zuzen ere, eh, elurrak eta euritiak eta zekuak eta izan direlata, hain zuzen ere, hor, eskubiko magala, urtegiaren eskubiko magala leratu da, zeharo, eta hain zuzen ero baziren, e, urbanizazio, edo badira, urbanizazio batzuk, e, eta pinguztiz pitzat eta dire, eta mm, azkenien e, e, kanporatu behar izan dituzte bertako biztendeguak, ez? E, hain zuzen ere, irurogei familia kanporatuak izan dira, e, lazeitazuna eta al ingles izeneko zehati e, urbanizazioetak e eh, lerratze magalaren lerratzea de, de, hau delata. Bueno, betiko informazioa ba, gobernuaren aldetikan da, ba bueno, oikoa dela, ba Urasko pintatu delas, que con eh Euritia elurkiak eta direla. lata. Baio, bueno, eh guk pentsatzen dugu eh edo edo o sea, mugitze horren atzean badawela. Faktore bat, eh, oso benetan garrantzia handikoa hain zuzen ere, eh, hainbat adituk, eh, iragarri zuten bezala xe, ba, itoiz, oh, barkatu, eh, esako eh, urtegiaren bimagalak magalak, ze, asera baten esaten zen ezkerrekon magala, E, zela labainkorrena, e, egon dezegon korrena, baino, hain zuzen ere, e, baitare, aipatzen zen, eskubikon magala ere, naiko dezegon korra zela. Ba, hain zuzen ere, horrein eskubiko magalean gertatu da lerratzea, oez? Eta benetan hau, ja, ikusten da, e, arazo oso, ostron diadela e, urrengo urteetan egin nahi duten esaco zabaltze honetan, eh. E, dugu Acerako urtegiaren egilea, egile tekniku a, eh, Francis eh, eh, Petit y dirudi ba, berak mm, urtegia zabaldu zutenian uela Berrogei eta malaur urte, ba, berak eh, elkarrizketa baten nik entzun nion, ba, ezin zula lorik egin garaiaietan. ez ezinzula garaiaietan, lorik egin hain zuzen ere, ba, eh, bere adituek, eh, geolotian adituek, ezaten ziotelako mm, eskerkon magalura oso ditu. Eta, eh, gero, elkarrizketa hortan haipatzen zuen, hor, eh, Benetan, haunditzea, urtegi hori haunditzea, benetan, sekulako astakeria izango zela. Eh? E, Zekaro, horrek suposatzen duelako, ba, benetan, lerratze leherratze, magaloien leherratzearen pr e, probabilidade asko saundia delela, ez Eta gaur da eguna, bueno, gaur, e, ez da, da lehenbiziko eguna. Eh? Hori esan behar dago ere, ezkerreko magala, baina goiagotan mugitu dela, sekulako pizzadurak sortu dituela, e, beraiek e, hormigoi pillo e, inyektatu behar izan dutele ezkerko magalen, baino lehenbiziko aldia da eskuineko magala ola, alako e, pizzadura edo alako benetan ikusi behar direa argazki. Ez, ba, kaleak eta urbanizazio kaleak daude guztizpitzatu eta etxeak ere pitzatu dire eta mm, pentsatu zenolako aberia den, ze esan dieten bertakoei e, bederatzi iabetez ezin izango direla bere etxetan sartu horrun konponketa lanak egin berdituztelako eta baretabarez Ba, bueno, behin eta berriz topo egiten dugu ba, gure politikarien asmo kriminalekin ez, ze izan ere berdin zaie la bosa sola zaie, benetan e, jendearen bizitza e, eta jendearen osasuna ez, eta askotan hau nahiko gai rekurrentia da ez, e, bai urtegiak bai zentral nuklearrak bai. E, e, eta e, adibidez, bueno, hastan ikusten garen informazioa daba, hain zuzen ere transgenikoekin gertatzen ari dena, ez? transgenikoekin gauza bera eten ari dira, eh? inungo zuurtzearen prinsipiori inolazerez dutela aplikatzen, eta zer itzen bere transgeniko gora eta bera. Orduan, ba, horrekin batera, ba hori, esatea, larun bat bat dauela e, elkarretaratzea zangotza herrian, Eh, ezako urtegiaren zabaltze edo haunditze horren aurkako elkarretaraz izan dela, eurek ere euren bizitza arriskuan ikusten dutelako ze ezak aztu behar zangoza herria nahiko herri potolua dela eta eh, izango zen alako istripu baten ondorioz ba, kaltetuko zateken lehenbiziko herria ez, ez da aztu justu urtegiaren e, urtegitikan sei zortziba kilometrora dagoela eta benetan urpean gelituko zela e, olako iztripu bat e, izan ondorin Ordun orduan e, olako, bueno, albiztonekin e, yeah. Ba ikusten dugu, no, laskenean energia sortzeko, zenbat eh, bizitza arriskoan jarri, edo maliko kasuan zuzenean zenbat eh, bizitza suntxitzen diren, ez? Hori da, hain zuzten ere, hori da, eh, orain eh, dugun gairik eh, importantena, hain zuzten ere, bueno, esan dugu alde batetikan ura, ura, bai, izanen dela oso importantia, Eta atozeen urteetan, eta pensatzen dugu, eta ditu asko duten bezalase, uraren aldeko gerrak ere, gerrateak zabaldu direla. Orain ja badire hainbat eta hainbat estatuen artean badire zea ez, kalapitak eta uraren inguruan, baino zer esanik ez e, energiaren gurukuak ere haundiak izango direla, eh? halako e, kalapitak, eta baitere halako elemento benetan, nahiz eta eskazak izan oso estrategikoak diren. Bero ba, honen inguruan jarraitu garko dugu itsegiten, datorren, de, datozen asteetan, mi esker gaurkoan gurekin izateagatik, Julio, eta ala arte. Bale ba, esker kaskotzu hei. Hauk ba, augurrengu hartioa, augur. Bueno, izan da dena txingurri hotzaak zaioan, E, aipatu behar dugu julio kaipatzen ka zuen manifesta eh kontzentrazioa gertatu zela eh joandeen larun batean hmm? eta bueno ba da de dena eta ba horrengora arte ongi segi